Здалося, що трусонуло навіть бараки. В серцях в'язні вожила надія, що незабаром настане край усім їхнім мукам. Повертаючись назад, один з літаків пролетів зовсім низько над табором. В'язні побачили, що в повітрі кружляють і падають на землю листівки. Кожному хотілося знати, що в тих листівках. Але вийти ніхто не наважувався. Адже в час тривоги гітлерівці, озброєні автоматами, займали амбразури і укріплення на підвищенні біля ліцу, звідки прострілювався весь табір. «Бояться, щоб не було в час тривоги бунту чи втечі!» – шепнула Даша. Між бараками бігали поліцайки і наглядачі підбирали листівки. Після відбою тривоги в'язні кинулися з бараків – Сподіваючися, що якась листівка потрапила на дах блоку чи на дерево, і вітер знесе їх на землю. Та примусили кількох в'язнів забратись на дахи і обшукати там усе під їхнім наглядом, вилізла на дах і Даша. Їй пощастило знайти листівку біля самого димаря. Вона встигла прочитати її і запам'ятати. На листочку сіроватого паперу, величиною з долоню, було надруковано «Не бійтеся, ми не будемо бомбити табір, Гітлер буде розбитий, перемога близько». У вересні 1944 року фашистська газета Фелькешер Беобахтер» сповіщала, що в час повітряних нальотів на Бухенвальд загинув німецький комуніст Ернст Тельманн. Це трагічне повідомлення було великим ударом для німецьких комуністів. З листівки, яку знайшли після нальотів на Берлін радянських бомбардувальників, усі дізнали, що газета «Фелькішер-Беобахтер» брехала, що Тейман не став жертвою повітряного нальоту, а насправді в ніч на 18 серпня був убитий фашистами пострілом у спину і спалений у Крематорію. Про зміст листівок антифашисти сповістили тільки надійних товаришів, остерігаючи, щоб табірні шпигуни не донесли начальство, і не почалася повальна екзекуція за те, що в'язні знайшли спосіб прочитати листівки. Усвідомлення того, що світі вже знають про існування жіночого концтабору, змінювало в невільниць віру у визволення, надавало сил протриматись до повалення гітлерівського режиму. Табірне начальство відчувало наближення часу розплати за всі вчинені ними злочини. Комендант і його підлеглі з нагаями в руках, з собаками бігали по бараках, нацьковували їх на людей. Морди псів обагрилися кров'ю, удари нагаї сипались на змучених в'язнів, а наглядачі кричали, що сили, щоб усі негайно збирались і виходили на вулицю. Виштовхавши всіх на дорогу перед табором, звеліли в'язням встати на коліна і підняти догори руки. Так люди стояли біля двох годин. Багато із них не витримували і падали. Тоді їх били кийками, цькували собаками. Дехто в такій позі й закляк. Видовище страшне. Воно запам'яталося Марісі. Ну, да. багато в'язнів у ці дні було покусано і загризано вовкодавами. Творючи цей злочин, карателі насолоджувались, дивлячись, як знесилені люди вмирають на їх очах від страху і виснаження, не зніжши мук знущання». Марійка ніяк не могла зрозуміти, звідки беруться такі жорстокі нелюди, які мають людську подобу, а діють гірше звірів. В хвилюванні, надіях на майбутнє, минув день, попереду була ніч. Можна було трохи поспати, але спати ніхто не міг. Марійка вже бачила домівку і переживала не стільки за себе, скільки за своїх рідних. Чи живі вони? Ті, кого привезли до табору в останні дні, Розповідали страшні речі. Не знала, вірити їм чи ні. Спалені села, зруйновані міста. Чи є ще на землі той найрідніший куточок, От мала лозоватка і її біла батьківська хата. На світанку знову почались нальоти радянської авіації. В'язні, незважаючи на гуркіт і страх бомбардування, вибігли у двір і, побачивши на літаках зірки, махали їм хусточками. Наглядачі у паніці метушилися по табіру, галасували, наказували заходити до бараків. Вони стали ще лютішими, зменшили пайку хліба для кожного, хоч усі вже були живими скелетами. Запалі очі, вилиці, і гострі щелепи та хрящ носа, загостреного як у мерців, яка ж то була б безрадісна картина, коли тисячі таких невільників проходило перед очима. В останні дні цехи простоювали через нестачений ток. Біндер відібрав групу людей, чоловік п'ятнадцять, і повів їх за ворота на іншу роботу. В цю групу потрапила і Марійка з Дашою. Будете працювати на складі запасів, сказав наглядач. Але якщо хтось комусь розкаже про цей склад, то буде негайно знищений. Виявилося, що склад запасів – це 12 блоків трофейного табору, знизу до верху набитих всяким... Награбованим добром. Тут були килими, дорогі меблі, піаніно, роялі та інші музичні інструменти. В іншому блоці в купу звалена чоловіча й жіноча одежа під стінами картини, бронза, колекції кришталю і саксонського фарфору. Посеред складу запасів великий будинок до стелі, заповнений сувоями сукон, шерсті. Сувої шовків лежали на полицях Так от Для чого фашисти воюють Думали в'язні Щоб збагачуватись На муках і стражданнях інших Земля наскрізь Просякла кров'ю А тут ділять на грабоване У таборі Люди вмирали від голоду А поруч на складах лежали величезні запаси найрізноманітніших продуктів. Усе це багатство в'язням наказали розсортувати і впорядкувати. Щодня підходили машини, вантажились і їхали на захід. З нашивок на одежі написів на картинах в'язні зрозуміли, що це багатство награбоване в багатьох завойованих країнах Європи.